Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh. min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ala Muhammad barikallahu amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal amanu wa amilussalihati wa waṣaba al-haqq rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'aman tariqan ila jannati sallallahu alaihi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu masih lagi bagi kita Taufik kemampuan untuk kita datang Nyambung pengajian kita Pengenalan nama Bismillahirrahmanirrahim Muka surat 54 sebaik-baik umur yang diberkati Tuhan. Adapun umur yang paling baik sekali paling baik sekali ialah umur yang diberkati Allah Taala. Yang diberikan taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan kebajikan-kebajikan yang lain, sama ada yang umum maupun yang khusus. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan berkatnya pada umur yang pendek kepada setengah-setengah hamba yang terpilih sehingga amalannya lebih banyak yang baik dan lebih umum manfaatnya daripada orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Sebagai contoh Imam Syafi'i rahimahullah beliau berumur hanya 54 tahun sahaja. Demikian pula dengan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau meninggal dunia dalam usia 55 tahun sahaja. Yang lain lagi ialah Imam Qutub yang mulia Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus al Ba'lawi, ba beliau wafat pada umur 54 tahun saja. Yang lain lagi Imam Nawawi, beliau wafat Di bawah umur 50an Imam Nawawi 45 tahun je. Imam Nawawi 45 tahun Imam Khalifah yang salih Umar Ibn Abdul Aziz Beliau wafat selama umurnya Di bawah 40 tahun Kurang 40 tahun Selain mereka ada lagi banyak, banyak lagi imam-imam besar yang lain yang tidak dipanjangkan Allah umur umur mereka, kan? tetapi mereka telah dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan telah berlaku di dalam tangan mereka bermacam-macam keberkatan yang meliputi, betul? Santero, apa tu? Nah, Wong Jawa niki, Enton, ada mana Indonesia? Meliputi seantero negeri dan seumumnya seluruh kot. Seluruh negeri dan seumum rakyat. Dan manfaat dari usaha mereka telah menyeluruh kepada orang kota dan orang kampung. Itulah kelebihan dari Allah Ta'ala yang dikendakinya kepada sesiapa yang dikendakinya. Imam Shibaweh, Shibaiweh kena eh? Ulama' Nahwu, Umur 33 tahun ni ingat. Tapi ilmu dia sama sekarang orang pakai. Jadi kesimpulan dia di sini, umur tu ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi bukanlah berarti umur yang panjang itu lebih baik daripada umur yang pendek. Yang lebih, yang yang baiknya adalah yang umur yang diberkati Allah. Jadi berkat ni bermaksud sedikit tetapi mencukupi dan manfaatnya banyak. Mencukupi serta manfaatnya banyak lah. Kalau umur panjang pun sampai 100 tahun, 100 lebih tapi dia punya umur tu tidak dihabiskan dengan amalan-amalan yang salah dan manfaat amalan dia tu hanya untuk diri dia saja tapi tidak untuk orang lain. Maka itu kuranglah dibandingkan dengan umur walaupun pendek tetapi dalam usia yang pendek itu dia buat bermacam-macam amalan yang salah untuk diri dia dan juga dia buat amalan yang beri manfaat kepada umat seluruh dunia. Antaranya itulah dakwah dan taklimlah dua perkara ini banyak bagi manfaat dekat orang. Ataupun tazkiyah juga. Apabila kita berdakwah, berdakwah ni maksudnya mengajak manusia kepada Allah Subhanahuwataala, mengajak manusia kepada kebaikan, itulah dakwahlah. Taklim ni mengajar manusia akan ilmu-ilmu Allah lah. Kemudian tazkiyah ni men mensucikan, maknanya terbiah mentarbiah manusia. Jadi yang apa yang kita buat untuk diri kita Untuk diri kita saja kita untung Tapi apa yang kita buat untuk orang Maka dia punya faedah dia akan berterusan Selagi ada orang apa ni, Menambil manfaat daripada Apa yang kita lakukan tersebut Macam Imam Syafi'i sampai sekarang Orang pakai mazhab dia kan? Empat imam tu lah Jadi semua ulama-ulama yang punya ilmu dia sampai sekarang Orang pakai sampai sekarang Sampai bila-bila lah Selagi orang memakai dia punya amalan dia tu Ilmu dia tu Dia akan diberi pahala jadi walaupun dia dah mati pun, tetap dia mendapatkan ganjaran Umur pendek tapi dia punya amalan dia berkat. Sampai kiamat. Itu yang sebaik-baiknya lah. Jadi kita di samping buat kebaikan untuk diri kita, kita kena buat juga kebaikan. Mengajar orang lain, mengajar orang lain supaya orang lain pun mendapat manfaat. Daripada apa yang kita ajak, kita ajarkan. Mungkin dia pula akan ajarkan lagi kepada orang lain, ajak orang lain pula. Akhirnya benda tu tak habis-habis. Hmm. Jadi keislaman setiap manusia zaman sekarang ini, semuanya masuk ke dalam saham Nabi SAW, Abu Bakal Siddiq, empat khalifah sahabat-sahabat yang menyebarkan Islam itu. Semua so, orang Islam sekarang punya amalan masuk kepada catatan amalan mereka. Sebab mereka yang menyebarkan Islam. Dan kita pun kalau nak nak, kita kena sebarkanlah ilmu yang dipelajari di sini disampaikan dekat kawan-kawan ke, dekat keluarga ke, dekat siapa, -siapa je lah Jangan kita simpan seorang-seorang aje. Paling-paling pun dibuatlah sikit statement dekat Facebook tu dia post. Itu wallahualam kalau ada orang dapat manfaat pun mungkin jugalah kerana usaha dia menaip dan mengepost Ada orang terbaca akhirnya kan orang dengan sebabkan dia punya apa? post dua orang datang maksudnya itu pun mungkin dapat dapat juga dia punya balasan lah dia post tentang ada satu majlis lawat putrajaya <laughs> habis penuh kan semua datang dengan Najib Najib pun datang jadi mungkin sebab dia post benda itu orang dapat tahu orang datang dapatlah juga kan itu yang paling, paling mudah lah tapi apa lagi kalau kita buat dengan mujahadah dengan dengan lebih susah payah jadi kalau ada orang dapat manfaat maka lebih-lebih lagi lah dia punya kebaikan dia umat Muhammad SAW ini sentiasa mendapat keberkatan yang besar dari Allah Subhanahu SWT disebabkan kedudukannya yang utama yang mana lelain umat tidak mempunyai keutamaan yang sama sepertinya akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai umur yang pendek dan masa yang sedikit dalam kehidupan jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya bagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini Allah firman dalam Al-Quran Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan yang dikeluarkan untuk manusia sebab apa? tak maruna bil maruf batan haun na'anil mungkar batu minuh nabilah jadi antara kelebihan umat Nabi Muhammad ni ialah amal ma'ruf na'anil mungkar amal ma'ruf na'anil mungkar ni luas lah ha, maknanya apa saja perbuatan yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran itu layak lah untuk mendapat title umat terbaik lah jadi ada pembahasan tu saya nak mengata Allah tak pakai Allah tak kata antum Allah kata kuntum jadi ada kaf di situ banyak ada syarat lah jadi maknanya di situ ayat tu ditujukan kepada sahabat jadi bukan hanya untuk sahabat saja kerana ada kaf tu mana orang-orang yang meniru sahabat lah berbuat seperti mana yang telah dibuat sahabat itu amamalul haimunka termasuklah dalam marhum almarhum kami dakwah, taklim, tazkiyah semua sekali. Apa saja usaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Maulana Zakaria rahimahullah bagi tahu antara yang contohnya mengajak kepada kebaikan ni ialah apa ni para-para muazzin menyeru dengan azan. Itu pun satu dakwah kepada kebaikan. Para-para mujahid menyeru dengan pedang, kan? Berperang demi Allah, berjuang. Para-para ulama Berhu, ha, berdakwah dengan hujah dengan hujah-hujah dan dalil-dalil para-para ahli-ahli sufi Tasawuf mengajak kepada kebaikan rohani, perbaikan rohani pendek kata apa saja yang mengajak manusia kepada ha, yang ma'ruf dan yang mencegah kepada kemungkaran itu maka layaklah untuk mendapat gelaran sebaik-baik umat tapi siapa yang tak buat, ugi lah, tak dapat sebab Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi yang diutuskan selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas kenabian tu, Iaitu dakwah, taklim dan tazkiah tu Dibahagi-bahagikan kepada umat beliau. Jadi sesiapa saja boleh ambil bahagian. Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Dengan syarat-syarat tertentu. Kalau ingin sekadar mengajak mengajakkan daripada dakwah itu umum. Siapa pun boleh buat. Tapi dari segi taklim itu nak kena ada ilmu lah. Dan, tapi tak semestinya ilmu yang nak kena khatam pondok dulu apa saja ilmu yang kita ada yang kita pelajari seminggu, dan seminggu dapat sikit-sikit ilmu, kita sampai kan kepada anak-anak, kepada keluarga kepada kawan-kawan kemudian juga tazkiah, yang sucikan orang lain, maknanya bila ada orang datang meminta kita supaya ditarbiah kita cubalah, kita berikan apa ni, kita cuba mentarbiah dia lah Ini lebih khusus lagi kepada ulama'-ulama' rasau walaupun Uh, ulamak ulama yang ada apa ni, pengalaman di dalam mentarbiah orang lah, ataupun mentarbiah orang uh, jadi kita dan, dan dakwah ni lebih umum, kalau dakwah tu lebih umum lah maknanya hanya meng, sekadar mengajak, kan? mengajak lain mengajar lain, mentarbiah lain uh, jadi mungkin kita ajak dia saja jumlah datang ngaji ajak je, aja. tapi kita nak ajar tak boleh uh, kita ajak datang ngaji, datang mengaji, yang, yang ngajar tu start lah Kemudian dalam tarbiah tu Tengoklah kalau siapa yang Ingin dia tarbiah dia, dia dia menyediakan diri dia lah Untuk dia tarbiah Kalau dia sendiri tak sedia untuk dia tarbiah Maka Dia belum dia belum layak lah Untuk dia tarbiah Setiap yang hidup Mesti mati Kullu nafsin Zaiqatul maut Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Di dalam peringkat umur yang sangat tua atau tua bangka ini, biasanya seseorang itu akan sakit hingga membawa kepada mati. Adakalanya pula ia mati tanpa mengidap penyakit. Akan tetapi ini jarang, ini berlaku jarang sekali. Malah ia berlaku juga hanya yang biasanya seseorang itu akan mati tersebab oleh penyakit yang dihidapnya. Biasalah bila dah tua kan macam-macam penyakitlah apa siapa badan pun dah apa ni? Dah dah dah, dah apa kata? Dah tak dah, dah, dah, dah season dah, ha, kan. Antibodi pun dah tak kuat dah, tenaga tulang pun dah dah rapuh. Kan mata pun dah rapuh jantung pun tak nafsi dengan betul. Jadi segala antibodi, imun body untuk melawan penyakit semua dah tak ada. Kencing manis, senang. Apalagi zaman sekarang ni kan kencing manis, darah tinggi, tetarik otichanai. Tetarik kencing manis, otichanai darah tinggi. Asyik lemak tambah lagi. Nabi pun mati ataupun wafatlah kerana sakitlah, demam panas. Ada yang mengatakan sebab kesan daripada racun yang yang eh, dia letakkan di dalam, dalam kambing yang diberi oleh perempuan Yahudi tu kan. Ada yang kata sebab tu lah. Jadi ramai yang bila tua mesti sakit berapa mati. Jarang-jarang sekali orang yang dia dah tua betul-betul 70, 80, 90 tak sakit-sakit tiba-tiba mati. Jarang Berkata Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam perbicaraannya untuk mengingatkan orang supaya jangan memanjangkan harapan dan melupakan hampirnya ajal dan mati. Katanya, jika anda katakan pada kebiasaannya mati itu tidak akan berlaku kecuali disebabkan sakit dan jarang sekali mati datang dengan serta-merta. Maka ingatlah bahwasanya mati itu ada kalanya berlaku dengan serta-merta. Anda kata anda tidak mati dengan serta-merta, anda harus ingat bahawa sakit itu selalu datang dengan serta-merta. Apabila anda sakit, niscaya anda tidak akan berdaya lagi untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, sedang amalan-amalan soleh itu pula adalah bekal akhirat. Saya kawan seorang umur sama, satu kelas dulu. Sekolah rendah sama-sama. Umur sama. Dia meninggal tanpa lepas tengah makan dekat kedai makan dekat dekat warung dekat kedai-kedai kawan member juga tengah-tengah makan dia apa tiba-tiba dia punya putih jatuh dia ambil masa dia ambil tu dia nak sambung makan dia makan nasi lemak dia bungkus masa tu dah pukul 12 tengah malam tak sakit tak apa tengah makan tu tiba-tiba terjungkit kursi ke belakang jatuh terus jalan tak ada sakit tak ada apa tak ada tak ada apa pun kawan terkejut yang akan terjatuh ke apa kan cik cik tengoklah tak ada dah tak ada sebab tak ada apa pun. hmm jona ah sebelum tu dia potong buah hawa dia bagi-bagi kat semua orang nah makan dia kata lepas tu dia makan nasi bungkus dia lepas tu sama semua ni, jangan lupa meninggal. Dia tinggalkan rumah dia, anak dia lima orang, anak, anak dia nak masuk tujuh. Dalam perut oh, ada seorang lagi, yang, yang ketujuh. Bayangkan. Tiba-tiba je mati. Jadi kita, janganlah kita terlalu yakin bahawa, mati, sakit dulu, itu baru itu mati. Tua dulu, baru mati. Ini bila-bila masa boleh bila mati. Yang penting kita setiap masa, 24 jam, bersiap bersedia untuk mati semakin orang tu rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala makin dia cepat mati. Ramai ulama-ulama yang wara', yang apa, yang ahlullah yang alim mati cepat. Imam Syibawi mati 33, Imam Nawawi 45, <coughs> Imam Syafieyi 54, Imam Ghazali 55. Banyak yang umur pendek-pendek. <coughs> Sebab apa? Sebab uh selalunya orang uh, ulama kata lah orang-orang wali Allah ni dia dicintai oleh manusia. Okey, dicintai oleh manusia lah sebab dia ni wali warak kan orang kan suka kat dia. Ramai orang kan. Jadi Allah Subhanahu bersemberu, Allah segera memanggil dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Wallahu a'lam. Tapi yang yang degil tu ha, ah. hidup kau lagi sampai 100 -10 tahun tambah lagi, Allah berapa nak bagi peluang taubatlah cepat sikit, taubatlah cepat sikit tambah lagi umur, taubat lagi tak taubat-taubat juga ini secara terakhir lah. tapi secara batinnya, secara hakikatnya memang dah ditetapkan kematian ingatlah bahawasanya memendekkan harapan dan sentiasa mengingatkan mati adalah perkara yang dituntut dan sunat ingat mati ini memang satu satu ibadah satu tuntutan Bukan minta mati, ingat mati Minta mati lain Tak boleh minta mati Kalau nak minta mati pun yang Doa yang saya beritahu itu kan Allah ma'ahini Makanatal hayatu Makanal hayatu khairul li Ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup aku ni Baik untukku Matikanlah aku al wafatu khairul li Kalau kewafatan itu Baik untuk aku, ha, itu boleh minta nak mati, nak mati cepat nah, itu tak boleh ya? jadi kita dituntut untuk sentiasa mengingati mati antara cara-cara dia selalulah ziarah kubur ada jenazah kita iringi kan? ada kematian kita, ziarah akan mengingatkan kita kepada kematian sedang memanjang harapan dan melupakan mati sama sekali adalah perkara yang dibenci dan sangat ditegah kuat. Allah Taala tak suka orang yang berangan-angan untuk hidup lama. Berangan-angan untuk hidup lama. Bersama Allah Subhanahu Wa Taala Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wa la an zikrillah. Janganlah memalingkan kamu harta harta kamu dan anak anak kamu daripada mengingati Allah. Janganlah dilalaikan harta harta kamu dan anak anak kamu daripada mengingati Allah. Mamyafal zalik mana siapa yang berbuat demikian? Faola ikhul mukhlasirun maka mereka itulah orang orang yang rugi. Mana orang orang yang mana harta dan anak anak dia melalaikan dia daripada mengingati Allah. Jadi masuk mengingati Allah ni mengingati, maknanya termasuklah mengingati untuk bertemu dengan Allah. dan tidak ada jalan untuk bertemu dengan Allah melainkan mati. Ya, jangan lupa tu sibuk tu apa cari harta, sibuk buat anak. Memang anak ni satu-satu apa satu, satu ujian buat kita kan. Kita disebabkan anak itulah kita cari harta nah ha, anak aku nak sekolah, anak aku nak makan masa universiti, nak jadi hafiz, nak jadi alim tu nak kena kerja, nak cari duit, nak antah pergi Mesir, pergi Jordan, pergi mana-mana, kan? Memang anak tu kita risalah lebih, diri kita kita tak risau sangat anak-anak tu yang kita selalu kita risau tu jadi kita nak kebanyakan orang dia kerja lebih, cari harta lebih. Maknanya dia tingkatkan usaha dia untuk memperbanyakkan harta dia demi untuk anak-anak. Itu aku mati nanti adalah was, apa? waris anak-anak aku yang kena pula masa tengah kecil-kecil lagi kan. Bukan tak boleh, jangan sampai melalaikan daripada mengingati Allah. Maksud mengingati Allah di sini yang paling klimaks dia ingat untuk bertemu dengan Allah, mati dia tu. Jadi siapa yang dilalaikan maka dialah orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfahlah. Maka berbelanjalah ataupun berinfahlah daripada rezeki-rezeki yang kami kurniakan kepada kamu se apa ni? Min qablu ayatiya ahadukumal maut. Sebelum datangnya ke, Salah seorang daripada kamu akan kematian ha. Maknanya di sini Allah suruh infak pula Maksudnya Allah Allah, Allah Allah larang Untuk kita supaya Melalai kepada dia Terhadap dia disebabkan banyak sangat Cari harta dan Allah Suruh kita infak pula oh. Macam mana ni dah lah, Harta tak ada nak infak lagi pula tu Ha itu balik. Memang apa yang Allah perintah tu semua terbalik dengan kita punya logik. Ha infak ni sebenarnya yang bawa keuntungan yang besar. Jadi infaklah sebelum mati sebab apa? apabila dah mati tak boleh infak dah. Bila dah mati tak boleh infak. Sebab apa kita nak infak? Ha nanti dekat sana baru kita tahu. Dekat sana nanti baru kita tahu. Wa ma anfaqna rabbana wa ma tarakna khasarna. Apa yang kami kan? kami untung. Apa yang kami tinggalkan, kami rugi. Ha, ini pun sunnah Sayyidah Umar satu ni dia bercakap dengan ahli kubur. Dia dapat ni, apa, keramat lah kan. Keramat. Jadi dia satu tu, diberi keramat oleh Allah. Boleh bercakap dengan ahli kubur. Dia tanya ahli kubur kan. Ceritakan keadaan kau, wahai ahli kubur. Jadi suara keluar daripada kubur kata, ya Wahai Umar, wahai amuril mu'minin mā anfaqnā rabbanā wamā taraknā khasnā apa yang kami infakkan dulu masa kami hidup kami telah dapat keuntungan yang besar di akhirat dan apa yang kami tinggalkan harta kami di dunia itu kami rugi jadi senarlah so kata infak sebelum datang kematian fa yaqūlan dia akan berkata rabbī laulā akhartanī ilā la ajalin qarīb kalaulah tuhan aku memberi tangguh aku sedikit masa lagi fa asaddaqo dan aku akan bersedekah ataupun mengerjakan kebaikan wa aku minas solihin aku menjadi orang yang soleh walan yuakhirallahu nafsan lan tidak sama sekali tidak akan mengakhirkan Allah sesuatu jiwa warnanya Allah tidak akan mengakhirkan maknanya memberi memberi apa ni memberi kelewatan ataupun melambatkanlah kematian seseorang Idza jaa'a ajaluha datang ajalnya wallahu khabirum bima ta'amaluu dan Allah akan menceritakan terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia di akhirat nanti Al-munafiquna ayat 9 sampai 11. Berkemana Allah SWT lagi? Alam ya ayyuhallazina aamanu an takhsha'a qulubuhum Allah tanya. Allah tanya. Alam ya innallazina amanu an taksya'a qulubuhum li dhikrillah. Apakah belum datang waktu bagi orang beriman tu hatinya kusyuk untuk mengingati Allah? Maknanya bilalah dia orang ni nak ingat dekat aku. Ini Allah perintahkan kata apa ni? Perintahkan kata apa? Orang beriman tu. Bukan orang kafir. lah orang beriman ni hati dia kusyuk untuk uh, mengingati aku man yang beriman ni syekh dulu apa? Eh? duk duk duk kejahata duk ke ada kejahatan dunia. Eh? Allah tanya, belumkah sampai masa lagi orang yang beriman supaya hati mereka khusyuk untuk mengingati Allah. Kalau boleh tanya pula kan. Wa ma nazzala minal hat, dan tidaklah turun daripada kebenaran wala yakunu utul kita dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang diutus diberikan kitab min qablu daripada sebelumnya maknanya Yahudi Nasrani ni lah ni. Mohon dulu. Fatala alaihimul amat, panjang angan-angan dia. Panjang angan-angan dia. Kemudian waqasat qulubuhum, keras hati dia. Wa kathirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Jadi kalau orang ni banyak sangat angan-angan, hati jadi keras fattal عليه mul amat kalau banyak sangat angangan banyak hawa oh, nanti aku esok nanti so nanti nanti besok depan 10 tahun lagi 5 tahun lagi nanti betul panah pocucu betul beli kereta 2 biji 3 biji sewa beli rumah 2 biji banglo kastone banyak sangat angangan dia akhirnya keras hati dia keadaan akhirnya bila hati dah keras akan terjebak ataupun tergelincir kepada kancah kefasikan Allah situ orang, orang dulu ni orang-orang orang Yahudi Nasrani. Al-Hadid ayat 16. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat kamu, innal mautas sesungguhnya kematian allazi tafirrun minhu yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya maut itu akan menemu kamu, akan bertemu dengan kamu. Suma turadunah Dan kamu kemudian kamu akan dikembalikan Ila alimil ghaib Kepada zat yang maha mengetahui alam alam yang ghaib Fasyahadah dan yang nyata Fainab biukum dan dia akan menceritakan Kepada kamu bimakum tum tamalun Terhadap apa-apa yang kamu kerjakan Lari ya lari Lari bagaimanapun Maut tu sentiasa mengejar kita lah Semakin kita lari dari maut, berarti semakin dekat kita dengan maut. Setiap langkah yang kita langkah, berarti kita semakin menghampiri ajal kita. Kan, Semakin kita, setiap langkah yang kita langkah, kita sedang menghampiri ajal kita. Setiap saat yang berlalu, semakin kita mendekati ajal kita. Baik kita lari pun daripada kubur pun Jauh-jauh pun Sebenarnya hakikatnya kita sedang menuju ke alam kubur nah, Ini apa pun nak, nak lari buat apa Bagi orang yang eh, suka untuk bertemu dengan Allah ni Malah dia tunggu tak sabar kan? Tak sabar untuk mati Sebab bila dia mati dia boleh jumpa dengan Allah Subhanahu SWT nah, Ini orang cinta dunia lah ni takut tak selesai kan ni, memang selesai lagi, rumah tak boleh bayar lagi, kereta lagi, anak lagi, bini lagi macam mana, ASB, eh, eh, apa, ASB, ASB lah, ASB lah, saham tu, saham ni, bisnes tu, bisnes projek tu, projek ni, mati masuk ke projek pun tak bawa, kan, risau kan lah jadi bagi orang yang hanya inginkan Allah Subhanahu Wa Taala kais pagi makan pagi kais putang makan betang Cukuplah. Imam Nawawi kan abi tu jangan Saya dia kahwin ada anak semua <laughs> ramai wali-wali Allah para para nabi ada ada anak ada isteri ramai ada 9 lagi isteri kan tak kecoh pun kita seorang satu aje dalam kelambut ya pilihlah ha? nak nak apa nak kesenangan di dunia atau kesenangan di akhirat bila kita sampai di sana nanti menyesal tak sudah ya Allah begitu kan anak-anak tu adalah ujian bersabda Rasulullah Wasallam. aksiru min zikril hazimil lezzat perbanyakkanlah daripada mengingati penghadam kepada kelazatan. apa dia penghadam kepada kelazatan? mati ya baru demam je tak lalu makan belum mati ni kan orang demam kan. Ha demam ni makan apa pun rasa pahit je. Sebab ada demam. Tahu demam. Dah dah hilang semua kelazatan makanan-makanan. Kelamat mati habis terus. Jadi Nabi pesan sebenarnya banyaklah ingat mati. Bila banyak ingat mati, maka kita akan buat persediaanlah untuk menghadapi mati. Pernah Rasulullah sama ditanya adakah seorang yang lain akan dipangkirkan bersama-sama para syuhada jawab baginda sesiapa yang mengingat akan mati sebanyak 20 kali pada sehari semalam ha, ini kebian siapa yang diingat mati 20 kali sehari semalam dia akan dibangkitkan dengan para-para syuhada Syuhada ni orang-orang yang mati syahid untuk berjuang memenegakkan agama Allah dalam lain peristiwa Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang pintar Siapakah gerangan mereka itu? Baginda menjawab Mereka yang banyak mengingati mati dan bersedia Dan sentiasa bersedia untuk mengalu-alukan mati Mereka itulah orang-orang yang pintar Mereka telah meninggalkan dunia dengan penuh penghormatan Dan tiba di akhirat dengan penuh kemuliaan Alkayyisu qayyisu mandana nafsahu wa'amila limah ba'adal maut orang yang cerdik pintarlah orang yang menekan nafsu dia dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Al-mautu aqrabu ghaibin yan-tazuru." Maut itu adalah perkara ghaib yang paling hampir yang sedang ditunggu. Panjanglah. Hmm. Cukup. Lagi? Hmm tak sanggup tak lah dengan pasal mati ni. Kus konok dengan pasal mati. Hmm? Ada ada hal ke? Urusan sama lagi sikit. Tengok ya. Sampai sampai tajuk tu, sakit menunggu mati tu. Duduk tiga muka serak lagi. <laughs> Baik. Tu ada molid dana ni, tak ada. Sekiranya mau itu merupakan perkara zait yang amat hampir kepada kita yang sedang kita menunggunya, maka sewajannya lah kita berbahas pada dan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada bila-bila hal dan keadaan ataupun pada bila-bila masa dan sempena dan sempena sekalipun bahasa dia pun peliklah. Ya? Maknanya kalau betul-betul kita mau tu dah hampir, apalagi tunggu kan, siap-sedialah berkata Hujjatul Islam Al Ghazali rahimahullah di dalam buku kecilnya berjudul Al-Bidayah ketahuilah bahawasanya maut itu tidak akan menyerang anda pada waktu yang tertentu ataupun pada keadaan yang tertentu akan tetapi maut tetap akan menyerang anda pada waktu yang tiada diketahui maka menyedihkan diri untuk maut adalah lebih utama daripada menyedihkan diri untuk dunia jangan ingat tengah-tengah duduk semayang kan sujud ai ah, mati ni tak boleh ok ni <laughs> tengah baca Quran kan oh, time ni kalau mati kan best tengah apa tengah tahajud ke oh, kena hari Jumaat kan weh oh, hari ni Jumaat ni kalau mati bagus ni surga-surga time-time yang yang ditunggu-tunggu tu dia tak datang time tengah lalai tengah leka ah, time tu dia datang tapi kalau orang tu 24 jam sentiasa menunggu mati maka tak ada ruang lah bagi dia untuk dikatakan mati secara tiba-tiba banyak kisah wali-wali Allah yang dia tunggu datangnya hari kat maut. Datangnya dia datang dah tahu hmm. dah. sampai pun akhirnya. <laughs> Nak kena tiru dulu ke? Naik ke dari mentil eh jaga ya? tak apa tak Sambung Imam Ghazali lagi di bahagian yang lain dari Al-Bidayah, jangan sekali-kali meninggalkan berfikir dari mengingat kedatangan ajal dan kehampiran maut yang akan memutuskan segala cita-cita dan musanya ajal maut itu berlaku tanpa pilihan kita sendiri. Ingatlah bahwasanya kita akan menyesal dan putus asa kelak andai kata kita memandang acuh tak acuh terhadap perkara ini. Apa-perkara punlah kalau kita buat dalam keadaan tak bersedia memang tu jadi kelang kabut, betul? Apa saja kerja yang kita buat kan. Kalau kita tak bersedia, dia kelang kabutlah. Nak balik kampung tiba-tiba ataupun semua nak kahwin dengan tiba tiba, -tiba je kan bincang-bincang yang akan lambat lagi, Syawal nanti tiba-tiba minggu depan kita kahwin, no, sudah kelang-kabut kan memang benda setiap benda lah, kalau kita tak bersedia, dia akan jadi kelang-kabut, jadi kalau kita sentiasa bersedia, dia tak akan jadi kelang-kabut termasuk mati bila kita bersedia 24 jam dia datang pun, kita tak kita tak akan kelang-kabut, tak akan menyesal dan tak akan putus asa Setelah para salaf soleh. Para salafus soleh. Maknanya, orang hidup zaman dululah, sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in. Apabila dikatakan kepadanya, esok anda akan mati, ia akan merasakan tiada satu perkara pun yang masih kurang. Yang patut ditambahnya lagi, ditambahnya dari amalan solehnya. Sebab ia telah terlebih dahulu menyiapkan dirinya untuk berangkat ke akhirat, dengan sentiasa bekerja kuat dalam mengerjakan amalan soleh. Besok mati, alah asal lambat sangat, sekejap lagi kan best. Jadi maksudnya melengkapkan diri dengan amalan soleh tu bukannya duduk semayang 24 jam je. Zikir 24 jam kan. Maksudnya setiap amalan yang kita lakukan dalam kehidupan tu berpandukan dengan hukum, hakam, agama. Ha, itu amalan soleh. Kan? Kerja ke, berniaga ke, bertani ke. Kan. Ha, maknanya, kita buat kerja dalam, dalam kerja kita tu, kita tunaikan segala tuntutan-tuntutan agama tak tipu, tak mengolah tak bohong kerja pun tak ada kaitan dengan benda yang harap, ribat dan sebagainya bila datang waktu semayang, semayang kan, kalau ada campur lelaki perempuan mata jaga, kan ha, dan kemudian sentiasa dalam keadaan menunggu semayang, sahabat-sahabat dia kalau habis manzuho kan Lepas dia nak pergi sambung pergi kebun Sambil-sambil ha, berkebun tu Berkebun sambil menunggu solat asa Meniaga sambil menunggu solat asa ha. Kita terbalik kan Sambil-sambil meniaga lagi Mayang sambil-sambil nak jari, nak sambung kerja balik <laughs> Sahabat ni dia sentiasa menunggu solat Dia tengah pekerja tu pun Bila cepat lambat betul Dia tengah main watu asa ni Bila lambat betul nak maghrib ni ha. Itu sahabat-sahabat Nabi Dia sentiasa menunggu solat dan di dan di bekerja tu pun dia menunaikanlah segala perintah Allah yang dalam yang ada dalam ke, pekerjaan tersebut dan di situ termasuklah amal yang soleh. Ah ha, kita kena sentiasa pastikan apa yang kita lakukan tu semuanya betul ikut tuntutan agama dan sentiasa mengingati Allah. Ha, zikir ni mudah, zikir ni 24 jam tengah kerja boleh zikir, tengah bawa kereta boleh zikir, tengah berniaga boleh zikir, tengah makan boleh zikir, tengah semua keadaan boleh kita berzikir. Jadi, kalau sentiasa kita hanya ingat Allah tiba-tiba datang. Datang apa ni, Malaikat Mal pun kita tak, tak, tak terkejut lah. Dah memang, oh sampai juga akhirnya. Tak sabar nak jumpa Allah Taala, ni kan. Jadi, kalau jangan-jangan tengah hadut buat maksiat, ha -ha, time tu yang dia datang. Kenapalah kau datang time ni. Jadi, jangan sekali-sekali buat maksiat lah. Setengah parah salah lagi Apabila mereka mengingatkan kepada setengah orang Mereka berkata perhatikanlah apa yang anda buat Jika anda Jika dengan perbuatan itu anda tidak keberatan Untuk menerima kedatangan maut Maka teruskanlah Tetapi jika dengan perbuatan itu anda benci Untuk menerima kedatangan maut Maka hendaklah anda menghentikannya Dengan setempat ha. Kan Tengah tengok bola final kan Pergi stadium Ini je lagi kalau malaikat maut datang Time ini, ni ini semana ni. Tak payah pergi ya Baik pergi selop dan ni. Maulid Akbar eh? okay. Mati dengan Maulid. Macam mana? Apa kata saudara? Hmm? Ha? Bila? Jalan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi kun fi dunia Beradalah kamu di dunia keannaka ghoribun ka seperti kamu adalah seorang asing, aw abirisabī wa orang yang melintas jalan. Wa udda nafsaka dan anggalah diri kamu min ahlil kubur daripada ahli kubur. Cukup. pergi Hmm? Nak mati dalam keadaan tengah belajar ilmu ni ke, jap lagi mati undur balik rumah. Tapi habiskan, ya. Eh? Ada urusan. Siapa yang ada urusan nak, nak balik awal, boleh balik, balik. Tak apa. Telah bersadar Rasulullah SAW. Ma'ali walidunya innama mathali wa mathadudunya karakibin sarafi yaumin sa'if. Farufiat lahu syajaratun faqala tahtaha sa'atan summa raaha anha wa tarakaha. Budaya. Tidaklah bagiku dan bagi dunia hanya hanyasannya seperti perumpamaan dunia orang yang rakib yang menunggang saraf yaumin saif dia ni sedang berjalan di pada hari panas terik faru bi lahu syajaratun maka kelihatan olehnya sebatang pohon lalu dia pun berteduh sebentar di bawah teduhannya kemudian dia pun berangkat lagi dan meninggalkannya maknanya ketika dia duduk berteduh di bawah pokok itulah dia punya dunia dia itulah waktu kita di dunia maknanya orang yang berteduh di bawah pokok tadi dia tak mungkin dia bawa bungalow kat situ kan dia masuk HB dia buat apa lagi loan bank sebagainya. dia hanya singgah kat situ minum sikit air tegur apa yang patut lehat bagi sikit sikit lepas tu sambung eh? sambung perjalanan ke akhirat ya. faham tak? Eh, sekejapnya Ustaz, takkan sekejap aja. Masuk dia kita benda-benda dunia ni kita mencakap kita makan kita apa benda yang perlu bagi diri kita tu kita buat dengan segera aja. Kita buat pun sambil masih walaupun kita masih di dunia, tapi perjalanan yang kita buat, mana amalan yang kita lakukan itu sedang kita buat untuk akhirat. Faham tak? Boleh bang dia kan dia ni seorang peronggang. Lagi tiba-tiba panas kan. Ish, hauslah pula. Rehat kejaplah. Maka dia pun tayar nak nampak pokoklah. Dia pun singgah di pokok tu duduk kejap berteduh bawah pokok tu bagi hilang semua penat, minum air sikit, pergi lebih-lebih pun sambung lagi perjalanan. Dia tak adalah hampir tidur dua-tiga hari kat situ kan. Nanti sangat lambatlah dia sampai. Ini kita di dunia ni maknanya kita dalam, sedang dalam perjalanan ni. Kita dalam perjalanan nak pergi menuju ke kubur ni, akhirat ni. Jadi bila kita macam apa detih ke dalam ha, buat amal, buat persiapan untuk menuju akhirat ni. Ha, rehat sekejap, makan sikit lebih kurang, tidur rehat, nanti sambung lagi buat amal. Untuk besok nanti rehat lagi, kalau penat ni ya, nak makan sikit, rehat sikit. Banyak ha. kita tengok kehidupan Iman Awawi lah. Iman Awawi ni tidur pun tidur dengan kitab lah. Ya dah tertidur bukan tidur tertidur sebab dah senang ngantuk sangat sampai pegang kitab tidur. Sekejap dah dah tersedar kan, dah segar dah, pergi ambil wuduk balik, sambung balik, ha ngaji lagi. Ha, tak ada masalahlah nak boleh katil dalam 2 tingkat, dalam 60 pilos, Dreamland apa murah, Timberland. Nah ha, bisa dia punya rumah dia gua. Bantal dia batu. Kemudian dia ada selai kain je. Selai kain je dia ada. Jadi makanan dia tumbuh-tumbuh buah-buahan yang yang tumbuh di dia yang, yang yang ada di, tu makanan ni. Nabi SAW apa manusia yang paling zuhud sekali. Tak ada apa pun, rumah pun tak ada. Ha dia kalau panas kan dia ada, dia ada satu papan sekeping, sekeping macam papan tu bila panas belas sini dia tegakkan belah sini cicak dia tahan dengan satu kayu dia duduk lindung buah itu. bila panas belas sini dia tukar pula belah sebelah sini. Tidur di gua-gua je, belah, berbantakan batu. Nabi Isa. Nabi Allah. kan? Itu berbual betul-betul, musafir di dunia ni. Tapi tak, ingin, tapi bukan nak suruh buat macam tu lah. Maknanya, Abang kata, maknanya, dia orang ni, dalam hati dia tu, dia, dia sentiasa sedar bahawa dunia ni hanya tempat laluan saja. Jadi, semasa di dunia ni, dia buat bekal banyak-banyak kan, buat amal banyak-banyak. Dan untuk perkara dunia tu Singgah berehat sebentar tu maknanya ya, Benda-benda dunia lah ha, mak, Makan, minum, tidur pun semua Dia hanya buat sekadarnya saja. Kemudian dia teruskan beramal teruskan beramal. Maknanya Bila terus beramal tu Teruskan perjalanan ke akhirat lah. Faham lah? Eh? Dalam memperbanyak mengikuti mati Dan merasakan maut sudah hampir akan Tiba mengandungi bermacam-macam Faedah yang berguna dan berbagai-bagai Manfaat yang berkesan di antaranya berzuhud di dunia ha baru sebut qanaah qanaah ni rasa cukup dan dengan yang ada saja dan sentiasa melazimkan diri mengerjakan amalan-amalan yang soleh yang menjadi bekal manusia untuk akhirat menjauhi segala perbuatan jahat dan meninggalkan larangan serta menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa terhadap suatu dosa dan kesalahan yang telah dilakukan di dalam di padang mahsyar nanti di kita punya umur tu dengan dia akan dia akan tukarkan kepada setiap saat tu akan ada macam kompakmen-kompakmen Setiap saat tu ada kompakmen, kompartmen begitu buka kosong, buka kosong, buka kosong. Orang yang sentiasa beramal tu buka je amalan, buka je pahala, buka je amalan, buka je zikir, buka solat, buka Quran, buka semua kompartmen penuh dengan amalan-amalan. Kalau dia penuhkan masa dia Dengan amalan-amalan yang soleh lah. Jadi tantangan semua Rugi kan Ya Allah Kami dah nampak dah dengar Kembalilah kami ke dunia Nak buat baik amal soleh Kami dah yakin dah Mereka kata apa? No way Dalam melupakan menginggiti maut dan memanjangkan cita-cita dan harapan akan menarik manusia kepada kontra. Faedah-faedah yang di atas tadi. Sebaliknya lah. Iaitu ia akan sentiasa mencindai dunia. Memberatkan diri untuk mengumpulkan segala habuannya. Bersenang-senang dengan syahwat dan kelazatannya bermegah megah dengan perhiasannya di samping sentiasa menangguhkan diri untuk bertaubat dari segala dosa dan kesalahan dan bermalas untuk mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Nah, ini orang yang sebaliknya lah. Berkata salah seorang salafus soleh rahimahullah, siapa yang panjang cita-citanya akan rosaklah amalan amalannya Pesaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin." wayah liku akhiruhabil hirsi wa tulil amal orang yang pertama terselamat dari umat ini ialah dengan zuhud dan yakin zuhud dan yakin zuhud ni tidak mencintai dunia lah dalam hati ya eh. jangan salah faham orang kadang tengok pakaian koyak-koyak pakaian dia oh, zuhud tu <laughs> itu bukan zuhud <laughs> itu buat-buat zuhud zuhud ni di hati zuhud ni sifat hati bukan sifat luaran eh? Nabi Sulaiman yang kaya raya ada kerajaan besar pun zuhud ha, dia kaya raya kerajaan banyak harta banyak tapi dia zuhud dalam hati dia tidak ada cinta kepada dunia Ini ada orang pakaian selalunya koyak-koyak miskin si konon zuhud tapi dalam hati kalaulah dapat 10 juta kalaulah dapat 10 juta banglo SPG Ferrari SPG Porsche 3 biji BMW 4 apa ha, itu bukan zuhud namanya luar nampak bukan main lagi kan dengan koyaknya tiga belas sampung macam naumah zuhud bukan luaran zuhud dalaman ha. kalau dia luar ni pun tapi macam mana pun hati dia kalau tak cinta dunia barulah dia dianggap zuhud dan yang tahu ni diri dia sendiri dan Allah Subhanahu SWT lah dala ya, betul kena ana Allah uji bagi kat dia sekali pun kaya terus penderitaan berubah semua mayang montak apa montak hilang ha la betul zuhur dapat 100 juta 10 10 juta dia sedekah ha. itu ter zuhur tak hirang pun malah digunakan untuk buat apa ni bekal untuk akhirat kesenangan daripada zikr ni patu dia punya ganjaran dia besar saya cakap ni bukan bererti saya sudah sempurna. Eh. Saya sama-sama lagi terus. Saya muda sampai lagi tahap ni. Kita cubalah lah, syabah. Sekian. Berkata, seni Ali, karena mullah wajah perkara yang sangat-sangat aku takut berlaku kepada kamu ialah menurunkan hawa nafsu dan panjang harapan. Adapun menurunkan hawa nafsu maka ia akan menghalamun daripada kebenaran. Manakala panjang harapan pula akan melupakanmu akan hal ehwal akhirat. Segala cita-cita dah lapang yang akan melupakan manusia dari hal-hal akhirat tentulah tiada gunanya sama sekali itulah cita-cita yang sering Rasulullah memohon perlindungan Allah daripadanya baginda berdoa a'udzubika min kulli amalin yulhini aku memohon perlindunganmu dari segala cita-cita yang akan melalaikanku daripadamu, antara doa baginda lagi a'udzubika min dunya tak khairul akhirah, wamin hayatin. Tak khairul mamat, wamin amalan. Jamnauh khairul amal. Aku berlindung kepada mu dari dunia yang akan menghalang kebaikan akhirat dan daripada hidup yang akan menghalang kebaikan mati dan daripada cita-cita yang akan menghalang kebaikan amalan. Baguslah fakamalkan. Apabila hati seorang manusia telah diberi oleh perasaan ingin hidup menungkat langit di dunia yang secaya segala perhatian dan sikapnya akan tertumpu kepada usaha dan kerja-kerja untuk mengumpul habuan dunia sehingga semua itu kelak akan melalaikannya dari akhirat dan menyebab, menyediakan bekal untuk ke akhirat sedang ia dalam keseronokan itu tiba-tiba maut datang meragutnya maka jadilah dia seorang yang muflis, bankrupt ketika menemui Tuhan kelak ia akan merasa sedih dan kesal kerana tidak punya amal-amal soleh akan tetapi kesedihan dan kekesalannya yang tidak berguna lagi lalu dia akan menyuruh dan memohon Tuhan sebagaimana yang disebut dalam disebutkan oleh Al-Quran ya laitani qaddamtu li hayati Al-Fajr ayat 24 alangkah baiknya kalau aku dulu berbuat baik dalam untuk kehidupanku Rabbi irji'un la'anli a'malu solihan fi ma taraktu ya tuhanku kembalilah aku ke dunia supaya aku mengerjakan perbuatan yang baik yang telah aku tinggalkan sudah terlambat naudzubillah min zalik wallahu alam Cukup eh? Tak maulah, dia nambat sikit ni. Jadi apa baik itu daripada Allah Taala, tidak baik kena saya lah. Jadi saya minta maaf lah banyak-banyak hari ini sebab apa? Lambat macam-macam dan habis pun lambat. Mudah-mudahan Allah Taala maafkanlah saya. Lah. Dan insya disambung pada esok hari. Tutup majlis dengan kafarat majlis. Subhanallahi wa bihamdih, shallallahu la ilaha illallah, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izati ar